Hoofstuk 49 Hierdie brief van Sireneus het sowel die governeer van Jerusalem en Herodes die grootste angst ingejaag. Herodes en die governeer, Maronius Pilla genaamd, het hulle daarom so vinnig moontlik na Sireneus begewe. Herodes om iets van sy boete af te ding en die governeer om weer in sy amper stel te word. Toe hulle met groot gevolg in Tyrus aankom, het die volk jewe geskrik, want hulle het gedink dat die roodis ook hier sy wreedheid sal bedryf met toestemming van Sirenius. Hulle het uit asem na hom toe geloop, hulle self op die grond neergewerp en om barmhartigheid en erbarming gesmeek en geskreeuw. Sirenius, wat nie geweet het wat die aanleiding tot die verskynsel was nie, het aanvankelijk geskrik, maar toe soos sy kalmte herwin, en die volk baie vriendelik gevra wat daar in die gang was, en wat daar gebeurde, dat die mens so uit so groot vrees, so angstig om hom geskreeuw het. Maar die volk het geskreeuw, hy is hier, hy is hier, die wreedste van alle wreetaards, wat in geheel Palestina baie duisende onskuldige kinders laat vermoor het. Nou eers het is die oorzaak van die angst van die volk uitgevind. Hy het hulle getroes, waarna die volk bedaar en weer weggegaan het. Hy het homself echter voorbereid op die ontvangs van beide. Nouliks het die volk weggetrek of beide het hulle reeds laat aanmeld. Herodes het eerste na vore gekom. Baie diep voor die keizerlijke hoogheid gebuig en toestemming gevra om te praat. En Sirenes het baie opgewonde gepraat. Praat jy vir wie die hel te goed is om jou naam te gee? Spreek boeste uitwerpsel van die diepste hel, Wat wil jy van my hee? En die is totaal verbleek Dier hierdie donderende woorde van Sireneus, Het bewend gepraat. Gebieder van die heerlijkheid van Rome, Die boete wat hy my opgeleed is onbetaalbaar hoog, Skelt hy my daarom die helfte kwijt, want sies is, is my getuie dat ek dit wat ek gedoen het en op rechte eiwer vir Rome gedoen het. Ek het weliswaar vreed gehandel, maar daar was geen andere moendlikheid nie, want die baie luisterike Persiese geschandskap het duidelik aanleiding daartoe gegee, dier dat ek dier hulle om die bos gelei was tegen hierdie gewone woord in. Maar Sireneus sê, maak dat jy hier wegkom. Jy is een vreeslike leenaar tot jou eie voordeel. Aan my is alles bekend. Verklaar onmiddellik dat jy die opgelegde boete sal betaal, of ek laat hier op die plek jou hoofd van jou romp afslaan. Hierop verklaar die rood is dat hy die boete sal betaal, waarby sy, waarby sy leenbrief en onderpand verlang word, want eers na die betaling van die boete aan hom teruggegees sal word, En Sirenes, het ge, en Sirenes het om daarop beveel om weg te gaan en het Maronius Pilla nou laat voorkom. Hy het, om hy in die voorvertrek die stem van Sirenes gehoor het, al meer dood as levendig voor Sirenes gekom. Maar Sirenes het gepraat, Pilla, kom tot jou self, want jy was gedwing, jy moet my belangrike inlichting geër. Daarom het ek jou laat roep, daar staan jou geen boete te wachte nie, baal we die van jou hart teenoor Elohim.